ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ВИКРИТТЯ. 31. Перехід був довгим, а для її дитячої свідомості взагалі довжелезним. Хоча Джульєта не так багато сходинок подолала своїми малими ноженятами, здавалося, що вони з батьками мандрують уже кілька тижнів. Для нетерплячої дитини будь-який час був вічністю, а будь-яке – зволікання тортурами. Вона сиділа на плечах у батька, тісно обхопивши його ногами за шию, а рученятами за підборіддя. Їй доводилося нахиляти голову, щоб не вдаритись об сходинки верхнього прогону. Над нею дзвеніли чоботи незнайомців, а іржавий ржавий пил сипався в очі. Джуліета кліпнула і сховала обличчя у батькове волосся. Хоч якою вона була збудженою, рівномірно похитування його пліч заколисувало. Коли батько почав скаржитися на у спині, дівчинку кілька поверхів несла мама. Малій доводилося впиратись мамі в стегно, обхопивши її за шию. Вона дрімала, схиливши голівку. Їй подобалися всі ці звуки, брязки кроків і ритмічна мелодія батькових і материнних дорослих розмов, яка то наближалася, то віддалялася, залежно від того, засинала дитина чи прокидалася. І їхня подорож перетворилася на низку невиразних спогадів. Крізь сон Джуліета чула свинячий верес за відчиненими дверима, звернула увагу на сади, які вони обійшли. Остаточно прокинулася від запаху чогось солодкого і попоїла. Не знала, що це було обід чи вечеря. Дівчинка майже не поверухнулася, коли вже ввечері батько поклав її на темне ліжко. Наступного ранку вона прокинулася поруч з двоюрідним братом, якого ніколи не знала, у помешканні майже такому самому, як їхнє. Були вихідні. Жулієта зрозуміла це з галасу дітлахів, які гралися в коридорі замість того, щоб готуватися до школи. Після холодного сніданку дівчинка разом із батьками повернулася на сходи. Здавалося, що вони подорожують не другу добу, а ціле життя. А далі її знову горнула ця лагідна дрімота і подбала про те, щоб час збігав швидше. Ще за день спуску в неосяжні глибини бункера вони зійшли на сотий байданчик. Останні сходинки дівчинка здолала самостійно, а мама з татом тримала її за руки і пояснювала важливість цієї події. Тепер вона була в місці, що називалася глибина, сказала вони. Нижня третина. Батьки підтримали Джульєту, коли вона похитнулася, переступаючи з останньої сходинки 99-го прогону на майданчик сотого. Батько вказав на відчинені двері, крізь які струменів потік людей, на великий номер з неймовірною цифрою 100. Ті двоє кружалець зачарували Джульєту. Вони скидалися на здивовані очі, що вперше побачили світ. Дівчинка сказала батькові, що вже вміє лічити до сотні. «Я знаю», – сказав батько, – «це тому, що ти дуже розумна». Жулієта пішла слідом за матір'ю, сискаючи дужу шорстку батькову руку обома долоньками. Вирвав ярмарок, і скрізь були люди. Стояв гамір, але приємний. Щасливий галас висів у повітрі. Люди підвищували голос, щоб їх почули, ну зовсім як у класі, коли вчитель виходив. Жулієта злякалася, що може загубитися, і що сили чіплялася за батька. Вони чекали, поки мама вимінювала їм обід. Щоб дістати трохи необхідних продуктів, довелося зупинятись біля десятка прилавків. Батько вмовив якогось чоловіка дозволити їй простромити руку в клітку і погладити кролика. Його хутро було таким м'якеньким, ніби рука торкала саме тепле повітря. Джуліета залякано відсмикнула руку, коли тварина повернула голову, але кролик лише пожував щось невидиме і глянув на неї з нойгою. Ярмарок здавався нескінченним. Він кружляв навколо, і не видно було йому кінця і краю, навіть коли різнокольорові ноги дорослих розступалися так, що дитина могла бачити все далеке. На обидва боки від головної алеї розходилися вущі проходи з прилавками і накриттями. Лабіринт кольорів і звуків але Джульєті не дозволяли в них поринути. Вона трималася біля батьків, поки всі троє не дійшли до першого прогону прямокутних сходів, Такий дівчинка бачила вперше у своєму ще недовгому житті. Тепер обережно попередила мама, допомагаючи їй піднятися на сходи. «Я сама», – уперто заявила вона, але все-таки взялася за мамину руку. «Два дорослих і один дитячий», – сказав комусь батько. Жуліета почула, як задзвеніли чити, падаючи у скриньку. Здавалося, і без того вже переповнено. Коли батько пройшов турнікет, вона побачила чоловіка зі скринькою в різнокольоровому вбранні та великому кумедному капелюсі з обвислими крисами. Дівчинка хотіла роздивитися його краще, але мама повела її за турнікет, легко підштовхуючи в спину і шепочучи на вухо, щоб не відставала від батька. Пан в капелюсі повернув голову, задзеленчав бубанцями і скорчив смішну гримасу, висолопивши язика та звісивши його на бік. Джуліета засміялася і досі трохи побоюючись дивного чоловіка. Нарешті вони знайшли місце, щоб попоїсти. Батько дістав із пакунка тонке простирадло і постелив на одній із широких лав. Мати змусила Джульєту роззутися, перш ніж дозволила стати на простирадло. Дівчинка підвелась і, тримаючись за батькове плече, зазирнула вниз, у глибину амфітеатру лави, крісел та в простору відкриту кімнату за ними. Батько сказав, що відкрита кімната називається «Сцена». Усе на глибині називалося інакше. «Що вони роблять?» – спитала вона батька. На сцені кілька чоловіків у такому самому кольоровому одязі, як і пан зі скринькою, підкидали вгору м'ячики, безліч кольорових кульок, і жодна не падала на підлогу. Батько засміявся вони жонглюють. Вони мають розважати нас, поки не почнеться вистава. Жульєта не знала, чи хоче вона взагалі дивитися виставу. Вона хотіла спостерігати за жонглерами. Вони перекидали один одному м'ячики і обручі, а Джульєта ледь стримувалася, щоб і собі отак не замахати руками. Намагалася порахувати обручі, які так ми гутіли в повітрі. «Їж», – нагадала їй мама, передаючи фруктовий сандвіч. Жульєта, мов загіпнотизована, не зводила погляду зі сцени. Коли жонглери відкидали м'ячі обручі та почали ганятися один за одним, падаючи і пустуючи, вона сміялася так само гучно, як і інші діти. Весь час озиралася на маму з татом, щоб дізнатися, чи вони теж дивляться. Смикала їх за рукави, та батьки лише кивали і далі розмовляючи. Коли поряд вмустилася ще одна сім'я, і трохи старший за Джуліету хлопчик теж почав голосно сміятися з жонглерів, вона раптом відчула себе в товаристві і зерготалася ще гучніше. Жонглери були найцікавішим видовищем у її житті. Могла б вічно спостерігати за ними. Проте згодом приглушили світло, і почалася вистава. Порівняно з жонглерами вона була надною. Почалося все нібито і непогано, запальними фехтувальниками на мечах – але далі полилися потоки незрозумілих слів, були якісь чоловіки, жінки, які дивилися одне на одного так, як мама і татом, і розмовляли дивною мовою. Джуліета заснула. Їй снилося, ніби вона летить бункером, а навколо кружляють м'ячики і обручі, до яких не вдається дотягтися. Обручі схожі на дві останні цифри номера поверху, де голосував ярмарок. Тоді вона прокинулася від свисту і облсків. Її батьки стояли аплодували, а зі сцени всім вклонялися люди в дивних костюмах. Джулієта позіхнула і озирнулася на хлопчика з сусідньої лави. Він спав із розтоленим ротом, поклавши голову мамі на коліна. Його плечі здригалися, коли жінка плескала в долоні. Потім вони зібрали простирадло, і тато відніс Джульєту вниз до сцени, де учасники боїв з мечами та дивна пара розмовляли з публікою і потискали руки всім, хто їх подавав. Джулієта хотіла зустрітися з жонглерами. І було цікаво, як обручі можуть літати. Натомість батьки чекали нагоди поговорити з однією пані, її волосся було заплетене в коси, а закручені локони звисали зі скронь. Джульєто, сказав їй батько і поставив дівчинку на сцену. Познайомся, це Джульєта, він вказував на жінку в пишній сукні з дивною зачіскою. Тебе справді так звати? Пані стала на коліна і взяла Джульєту за руку. Джуліета висмикнула ручицю, неначе це був ще один кролик, який збирався її вкусити, але кивнула. «Ви були дивовижні», – сказала мама тій жінці. Вони потисли одна одні руки і познайомилися. «Тобі сподобалася вистава?» – спитала пані з дивною зачіскою. Джуліета кивнула. Вона відчувала, що має кивнути і що можна збрехати. «Ми з її батьком ходили на цю виставу багато років тому, коли тільки починали зустрічатися» сказала мати і погладила Джульєту по голові. Ми хотіли назвати першу дитину Ромео або Джульєтою. Що ж, тіштеся, що у вас дівчинка, — мовила пані, посміхаючись. Батьки засміялись, і Джульєта відчула, що вже трохи менше боїться цієї жінки з таким самим ім'ям, як у неї. Можна попросити у вас автограф? Батько відпустив Дончу на плече і почав коперсатися в наплічнику. У мене десь була програмка. Чому б не дати автограф цій маленькій Джульєті? Пані посміхнулася дівчинці. «Ти вже вчиш літери? Я вмію лічити до ста», – гордо повідомила Джулієта. Жінка замислалася на мить і знову посміхнулася. Джулієта спостерігала, як вона встає і перетинає сцену, як її сукня розвівається за кроком. У комбінезоні пані йшла б не так красиво. Вона повернулася з-за куліс з невеличким зшитком, скріпленим мідними затискачами, взяла в батька Джульєти вугільний олівець і написала на обкладинці своє ім'я великими красиво закрученими літерами. Потім ця жінка вклала зшиток у маленькі руки Джульєти. «Я хочу подарувати тобі це, Джульєто з бункера». Мати запротестувала. «О, ми не можемо це взяти? Тут дуже багато паперу». І лише п'ять», – додав батько. «У мене є ще», – заспокоїла їх пані. Ми самі його виробляємо. Я хочу подарувати їй це. Вона простягла руку і доторкнулася до щоки Джульєти, І цього разу дівчинка не відсахнулася. Вона захопилася, гортаючи по дивлячись на нерозбірливі нотатки, написані від руки, обабіч друкованих слів. Вона помітила, що одне слово траплялося частіше і скрізь обведене. Вона не розуміла всіх слів, але це прочитати змогла. То було її власне ім'я. Воно стояло на початку багатьох речень. Джульєта. Це була вона. Дівчинка підняла погляд на пані, нарешті розуміючи, навіщо батьки привели її сюди. Навіщо вони так довго і так далеко мандрували? «Дякую», – сказала вона, згадавши про чемність. Трохи подумавши, додала. «Пробачте, що я заснула».